מה היפופטאם! היי היי! ליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל בזמן האחרון. מה, באמת? כן. לא, לא, לא ידענו. באמת. לא ידעתם? לא שמתם לב שיש לי קול מוזר? חשבנו שאתה תמיד עם הקול הזה. חשבנו, חשבנו. הרופא אמר שיש לי עוד חמש דקות לחיות. בואו, קירבו אל מיטתי. אני רוצה להגיד לכם שלמרות כל מה שהיה בינינו, אתם יקרים לליבי כמו... שלי. והתוכנית שלכם אפילו מצחיקה, בעיקר בסוף שלה. <coughs> גם כשקופצים לכם דיסקים זה מצחיק. גם כשאתם מתבלבלים במספרי טלפון כמו איזה חובבנים. <coughs> יש לי בקשה אחרונה, תמשיכו בלעדיי. <coughs> <coughs> <coughs> אם זה המצב, ניאלץ להפסיק את התוכנית. לא, לא, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם דבר כזה, אבל... תחתמו פה שלא תשדרו תוכנית בשבוע הבא טוב וגם אחר כך בסדר, אם אנחנו חותמים בסדר, בשבוע הבא יש תוכנית בין 10 לחצות. רגע, הוא בסדר? הוא בסדר? מה אכפת לך? של היפופוטם. היפופוטם, co.il